Are you not entertained? Is this not why you are here? I'm also just a girl standing in front of a boy asking for love. Him. Precious. I have a dream. It all, Lucky and for them all. not the This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Klockan har passerat sex. Det är torsdag kväll och det är dags för det. Det borde du veta här på PTFM Student Radio 92,8. Efter två veckor med Amanda Bergsjö som programledare tillsammans med Johan Ågren så är jag Peter tillbaka i studion tillsammans med dig Ludvig, hej! Ja men, god afton var, var, var det mer än två veckor sedan du var med? kanske. Det tror jag nog, det känns som att det var jättelänge sedan jag var med, men nu är jag tillbaka Är du ringrostig som domare då? Nej men det skulle jag inte vilja säga, det är väl som att cykla det hänger alltid med mm, Det är många roliga frågor vi har framför oss och vi är ju, oj nu stackar jag ifrån mikrofonen, eller var onöret. Vi är ju framme i kvartsfinal och det är den tredje av fyra kvartsfinaler och dagens tävlande. De delar förnamn men de delar inte efternamn. Hej Rebecka Kaufman. Hej. Och hej Rebecka Larsson. Hallå. Hur har era dagar varit fram till den här livesändningen? <laughs> Oj. Eh, fyllda med plugg, tror jag. c och allt. c och du har repat, i så? Eh, nej, jag har övat. Övat, repat, Jag vet inte. Nej, kolla inte på mig. Dra inte in mig i det här. Nej. Jag står här med stål i mina papper. Det är så man blir känd på YouTube. <laughs> Nej men Ludvig, hur som haver. Våra tävlande är, verkar i alla fall väldigt redo för att tävla. Vad är det som väntar oss denna fina vårdag 2016? Ja, nytt för den här säsongen så är den här musikfrågan. Där vi kommer spela en låt, vi kommer ställa tre frågor och under den här låten så kommer våra tävlande skriva ner svaren på pappren som man har framför sig. så är det dags för Vem där. Vi kommer spela upp ett ljudklipp som består av massa olika ljudklipp och om man tror att man vet vilken person det är som representeras i det här ljudklippet så ser man sitt namn svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng svarar du inom 40 sekunder får du 2 poäng och efter 40 sekunder får man 1 poäng sen så har vi vår nyhetsquiz där vi läser nyheter deltagarna ska säga om nyheten är sann eller falsk och sen så har vi vår, våra två kategorier som den här veckan är växtriket och kultur mm kultur och växtriker kan bli mycket spännande men som sagt så börjar vi alltså med musikfrågan och vi kommer nu höra en låt som är bestående av en grupp och vi undrar vilka tre efternamn, gruppnamnet är en samman, vad heter det vad ska man säga, en förkortning för det är tre efternamn vi söker och ni får ett poäng per rätt svar och sen undrar vi också vilken sport den här låten oftast sjungs tillsammans med och sen så undrar vi också vilket hav som korsas i låten Det är ju en låt som väldigt många människor i det här landet förknippar med soliga minnen från 1994. Vi hade några frågor på den här låten som alltså är G.S. med När vi gräver guld i USA. Frågan var gruppnamnet, alltså G.S. det består av tre efternamn men vilka är efternamnen? En av våra tävlande har gett oss rätt svar. Rebecca Kaufman, vilka efternamn är vi söker? Glenn Mark Eriksson Strömstedt. Så är det. Eh, vilken sport sjungs den här låten oftast i samman med? Rebecca Larsson, du hade F rätt på den. Fotboll skrev jag. Det är det, den släpptes ju i samman med fotbolls-VM 1994. Och det som vi hör dem sjunga några gånger i låten, vilket hav är det som korsas? Atlant. Atlanten är det som korsas och det betyder Ludvig i poängställningen. Det betyder att Rebecca Kaufman leder just nu med fem poäng och Rebecca Larsson har två poäng men det är ju enormt många poäng kvar. Mm, det är det och det är till exempel nu när man kan ta hem tre poäng i Vem där, eller hur Ludvig? Precis. Och reglerna är ju som sådana att jag tappar bort mig helt. Jag blev helt ställd Jag tror vi ska hoppa dit. Men vi ska hoppa dit. Vi har alltså klippt ihop. Vi ska jag alltså hoppa dit. Men, vi hoppar dit. <laughs> ja, men nu hoppar vi hit. Häng med här nu. Vi har alltså klippt ihop lite ljudklipp som ska leda fram till en person. Och som sagt, svarar du inom 20 sekunder så får du tre poäng. Svarar du inom 40 sekunder får du två poäng. Och efter 40 sekunder får du en poäng. Man ser sitt namn när man kan det och då skriver han på sin lilla lapp där som ni där hemma kan tävla. Så är det och eh, det är alltså en person vi känner. Det är en person som existerar eh, och jag frågar vem där. It is morning. You wake up. You greet your loved ones. You grab the morning paper. Bad boys, what you want, what you want, what you gonna do? Our first guest tonight is an Academy Award-nominated actor and one of the biggest movie stars on the planet. It is a new film entitled After Earth. It opens May 31st, ladies and gentlemen, here's the always entertaining... Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down and I'd like to take a minute and just sit right there I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Kanske Larsson var det som ropade sitt namn. Rebecka, du ropar ditt namn på enpoängsnivån. Vad är din gissning? Uh, Will Smith. Mm. Det är helt rätt. Det är helt rätt och du får och en poäng för det. En hel poäng till Rebecca Larsen. Rebe Rebecca Kaufman, du var inte med här. Eh, jo, men jag hade nog mina funderingar på det också. Men ja. framförallt att det var någon från Philadelphia. Det mm. var ju väldigt tydligt från början. Precis. Det, är ju, ja, det, var liten, det började med Philadelphia och det slutar med Philadelphia. Mm. Eh, eftersom Will Smith är från den fina staden eh, Liberty Bell finns väl där också hade jag kunnat spåra på. Mm -hmm. Men det började som sagt med att eh, Bruce Springsteen i sin låt Philadelphia. Eh, och sen hörde vi lite klipp från, det första klippet där, andra klippet blir det, var från Independence Day-trailern. Den låter ju väldigt så här, väldigt mycket 90-tal. Titta på den väldigt är amerikansk. Ja, men. <laughs> <laughs> you wake up, ja, det... grab the morning paper ja, det, det... but this is not an ordinary day. Och ska liksom. Ja men Det var en bra imitation där. Tack, tack. Jag har repat hela eftermiddagen. Ja, märker detta. Mm. Eh, sen hörde vi lite klipp från eh, Fresh Prince of Bel-Air Som han slog igenom med som skådespelare Vi hade även Men in Black Och hans egna låt eh, Miami eh, och, och så vidare Klipp från David Letterman Show när han var med där hur som haver, ställningen betyder då Ludvigarsson som Rebecka Larsson förtog en poäng här. Ja, då har hon alltså tre poäng men Rebecca Kaufman leder fortfarande med fem. Mm, det är ruskigt spännande. Nu är det dags för nyhetsquizen i en tävlande i taget. Vi kommer börja med Rebecca Kaufman som kommer få att säga sant eller falskt. Eller hur Ludvig? Det stämmer. Vi har alltså slängt ihop lite nyhetsfrågor från veckan som har gått. Och vill vissa av de här nyheterna är sanna, vissa är falska. Mm, och Rebecca är du redo? Discovery Channel gick ut med att de inte kommer att fotografera djur som är nakna längre utan kommer att klä alla djur i någon form av klädsel innan publicering. Falskt. Det är falskt. Irlands premiärminister gick ut i ett pressminderande och sa att det är unIrish to participate in April Fool's Day. Sant. Det är falskt. Ben Cohen och Jerry Greenfield, grundarna till Ben Jerry's, har blivit arresterade efter att ha protesterat om pengars betydelse i politiken. Falskt. Det är sant. Patrick Brown blev inlåst i fängelse efter att han misslyckats med att betala borgen och var efter 48 timmar i jälslagen. Falskt. Det är sant. En 11-årig flicka blev överfallen av ett killgäng bestående av fem personer som skrek att hon skulle åka tillbaka till sitt hemland. Sant. Det är sant. En man i USA hjälpte en gammal kompis med att fixa en jobbintervju efter skuldtjänsterna från när han tvingade honom att dricka sitt eget kiss. Sant. Det är falskt. Nu är Rihanna större än Beatles på den amerikanska billboardlistan. Sant. Det är sant. Marlboro kommer att lansera eukalyptuscigaretter cigaretter för att inte tappa målgruppen som rökte mentol. Sant, det är falskt. Eh, Gushelov, om man inte gillar rökning får vi väl säga på den. Nu går vi över till den andra Rebecca. Det är Rebecca Larsson. Är du redo? Ja, men. <skratt> Lindsay Lowan har konverterat till islam i ett försök att få ordning på sitt liv. Fast, Det är falskt. På lördag går Michaela Lauren upp mot Ivana Habatzin på hovet i Stockholm för att försvara sin VM-titel i boxning. <skratt> men, men hon hotar att hoppa över matchen om arrangören inte ersätter de lättklädda rondtjejerna som bär skyltar i ringen mot rondpojkar. <skratt> <skratt> Det är sant. Ett fängelse i engelska Brixton tillät fångarna att leka kura gömma och två fångar har rapporterat spårlöst försvunna. Fast, Det är falskt. Författaren David Lagerkrantz har tjänat över... ...över 35 miljoner kronor på uppföljaren till Millennium-trilogin. Sant, Det är sant. Elton John släppte en ny platta i veckan som har hyllats världen över. Falskt. Det är falskt. Bruce Springsteen, Brian Adams och Ringo Starr har gjort det. Nu står det klart att grunge-bandet Pearl Jam blir nästa akt att ställa in en spelning i North Carolina. Sant, Det är sant. Från och med torsdag blir det obligatoriskt att rösta i Bulgarien. Sant. Det är sant. Regelt upptrampade stigar har bildats på gravhögarna i Gamla Uppsala av alla besökare. Länsstyrelsen och statens fastighetsverk har beslutat att göra något åt slitaget. Sant. Det är sant. Det är det verkligen ta det lugnt med gravhögarna i Uppsala är budskapet? Adias med låten starkare här på PTFM studenter 92.8 och du är som lyssnar är mitt inne i kvartsfinal nummer tre i det borde du veta, frågesporten här på kanalen. Vi är ju framme, vi har kommit halvvägs. Dagens domare Ludvig har håller koll på våra två tävlande Rebecca Kaufman och Rebecca Larsson. Berätta Ludvig, vad står det? Ja, Rebecca Larsson har ju gått om Rebecca Kaufman. nu står alltså 11-8 till fröken Larsson till fröken Larsson. Alltså, nu är det dags för våra två eh, kategorier. Ludvig, vad är nu? Då är det helt enkelt att man säger sitt namn när man tror man kan och så får man eh, svara. Mm. Helt enkelt så enkelt. Vi börjar med att lyssna på ett litet ljudklipp. Magnus Uggla med Johnny the Rocker. På vilken plats kom den här låten i Melodifestivalen? Rätts. Rebecca Larsson? Sjua. Det är fel. Rebecca Kaufman. Tre. Det är också fel. Rättssvaret tio. Alldeles sist. Harry Potter Universumet kommer att få en ny filmatisering i höst där Eddie Redmayne spelar huvudrollen. Vad heter karaktären han spelar? Filmen heter ju The Fantastic Beasts, etc. Sånt, rätt svar är Ludwig. Newt Scaramander. Rätt svar var alltså inte Ludvig. Nej. Denna skådespelare är med i tv-serien Fargo Sherlock- och spelar Bilbo i Hobbit-trilogin. Vad heter han? Rätt svar är Martin Freeman. Det kommer att komma en ny version av kultfilmen Ghostbusters- men vad är det som är så speciellt med denna filmatisering? Rebecca. Rebecca? Det är kvinnor. Det är helt rätt. Vilket år dog Astrid Lindgren? Rebecka. Rebecka? 2007. Det är fel. Rebecca. Nej, <laughs> 2001. svar är 2002. Hur många säsonger finns det av tv-programmet så mycket bättre? Rätt svar är 16 när sjunde spelas in just nu. Hur många barnbarn har den svenska kungen? Hur vecka? Larson? Oj, eh. Där är 30 minuter. 4. Det är fel, rätt 5. Fem. Det femte kom ju så sent som i tisdags, Lilla Alexander, som fick sitt ja. namn idag. Vad heter ungdomsteatern i Göteborg som är en del av stadsteatern? Rätt svar är Backa teater. Nämn en av programledarna som ledde Z-TV-programmet Knässet. Rätt är Kristine eller Erik hag Så är det och vi hoppar över direkt till Växtriket och vi lyssnar på ett litet ljud. Ja, vad säger räven om... Eller vilket röm, vilket förlåt, vilket bär säger... Förlåt. Från vilken buske kommer bäret som räven tycker är surt? Rebecca. Rebecka Kaffman. Rönnbärsbuske. Det är helt rätt. Jag snubblade på orden där. Vilket land förknippar vi oftast med blomman tulpan? Rebecca. Rebecca. Holland. Det är rätt. Tall och gran bär bar, men vilken buske gör det också? Rebecca. Rebecca. En. Det är rätt. Hockeylaget från Haparanda har det här lövet som namn? Rebecca. Rebecka Kansman Asp Det är rätt Nu söker vi ett pionjärträd som är ett av Sveriges vanligaste och känns igen på sin svartvita stam. Rebecka Nu var det Larsson Björken Det är rätt och Vad menar vi då med ett pionjärträd? Det är det första träd som växer på ny mark. Till exempel efter en skogsbrand eller liknande. Om har varit översvämmad så är det björken som är ett av trädens som är där först. Vårens höjdpunkt sägs vara innan syrenen blommar och ja, efter vilket träd blommar. Mellan vilka syren och. svar är hägg. Vad för sorts buske är en nyponbuske? Rebecka. Rebecca. Jo, det är rätt. Den här röda blomman är väldigt populär vid juletid. Vilka? Amaryllis. Det är rätt. I Japan planteras helt vanliga träd i små små skålar och beskärs sedan noga. Vilka? Bonsai. Det är rätt. Vi tänker på ett djur som vi hör namnet på den här när vi hör namnet på den här växten som i Storbritannien klassas som grönsak och i Sverige som narkotika. Rätt svar är katt. Vilket är det mest odlade sädeslaget i världen? Vilka? L Larsson? Det är rätt. Vad kallas växten som lingonbären växer på? Rätt svar är lingonris. Så är det. Vi lyssnar på veckans singlar här på Pita FM. Det är med och låter en ont som jag. Och som jag veckans singel på PTF-student Ronny 2,8 det är Hurula som framför den. Och du lyssnar på det. Borde du veta? Vi ska ta till att avsluta kvällens program med att alldeles strax avslöja vem som har gått vidare till semifinal av kvällens tävlande. Rebecca Larsson och Rebecca Kaufman. Rebecca Kaufman, var med dig. Kände du att du borde vetat något idag? Eh, äh, ja. Några saker kanske. Några saker. Rebecka Larsson, samma fråga till dig. <laughs> jag måste gå hem och plugga på växtriket Det märkte jag ju på en Växtriket är ju en snårig bransch Oj Där har vi kvalitet här på Radio Det ja, är lika bra att jag ja. tar ner sändningen Ja men det är härligt ja. Ludvig innan vi stänger programmet för idag Berätta för oss hur ta oss igenom programmet på Poänglässigt Ja alltså det har ju varit jämnt Genom hela programmet skulle jag säga Rebecka Kaufman gick in starkt och ledde det. Sen kom Rebecka Larsson och tog lite poäng Och det slutar extremt jämnt Men det slutade även med att Rebecka Kaufman Vinner med resultatet 15 mot 14 så det är Rebecca Kaufman som går vidare till semi. Det är sådär olidligt spännande som min namn Harrison säger i ett annat program. Ja, det är fruktansvärt. Jag måste ju ja. lyssna. Alltså. 15-14, det, det svängde rejält i det här programmet. Rebecka Kaufman, vi gratulerar dig till semifinalplatsen. Tack. Mm. Rebecca Larsson, tack för att du tävlat i år. Ja, tack. Och lycka till med pistarbetet. <laughs> Och växtriket. <laughs> Och växtriket framför allt växtriket. Tills vi hörs igen på återseende. Tack för idag. Slut för idag.